Al treilea ochi. Ultimele zile acasă O mare activitate domnea încă în interiorul casei. Ceaiul curgea și mâncarea se consuma de către veselii convivi care vreau să-și refacă forțele irosite în timpul nopții. Toate camerele erau ocupate. Nu rămăsese decât una pentru mine. Mă plimbam trist. Pentru a-mi trece timpul, loveam cu piciorul orice întâlneam în cale. Dar această epuizare mă reconforta. Nimeni nu-mi dădea nicio atenție. Invitații erau obosiți și mulțumiți, servitorii epuizați și nervoși. Cai sunt mai înțelegători, mi-am zis. Vreau să dorm cu ei. Era cald în graj și furajele erau noi, dar îmi trebuia mult timp să pot adormi. De fiecare dată când ațipeam, un cal se mișca sau venea zgomot din casă. Apoi se așternu liniștea. Urcat pe o bârnă, priveam afară. Una după alta, luminile se stingeau. În curând nu mai era decât lumina clară și rece a lunii și reflexele ei strălucitoare pe munții încurunați de zăpadă. Caii dormeau, unii în picioare, alții culcați. Am adormit și eu. A doua zi de dimineață am fost sculat cu brutalitate. Mi s-a spus, pleacă de aici. Trebuie să pun șaua pe cai și tu ocupi spațiul. M-am sculat și am plecat în casă căutând să mănânc ceva. Aici era agitație. Oamenii se pregăteau să plece și mama alerga de la un grup la altul pentru ultimul salut. Tata discuta despre înfrumusețarea casei și a grădinii. Unii vechi prietenii spunea că vrea să aducă din import sticlă din India pentru a pune la ferestre. În Tibet nu era sticlă, nu se fabrica în țară și era foarte costisitor să o aduci din India. Ferestrele tibetene erau copilite cu hârtie cerată, translucidă, dar nu transparentă. Jaluzelele grele de len erau fixate la exterior, nu atât pentru a proteja casa de hoți, cât pentru, a pentru că ne temeam de furtunile de nisip. Acest nisip, uneori chiar mici pietricele, putea intra în casă pe orice fereastră neprotejată. Putea de asemenea să pătrundă în crăpăturile feței sau ale mâinilor. De aceea era periculos să călărești în anul timpul marilor vânturi. Oamenii din Lhasa supravegheau tot timpul vârful. Dispărea brusc sub un cer negru, fiecare alerga să pună la adăpost bunurile împotriva vântului. Dar nu numai oamenii erau în stare de alertă, animalele erau cuprinse de panică și vedeai caii și câinii alergând în căutarea unui adăpost. Cât despre pisici, furtuna nu le agita niciodată, iar iachii nu se temeau de nimic. După plecarea ultimului invitat, tata m-a chemat. Mergi la cumpărături, spuse, și ia tot ce ai nevoie. Țu știe ce trebuie. Mă gândeam ce lucruri mi erau necesare. Un bol de lemn pentru țampa, o cupă -o și un cirac de mătănii. Cele trei părți ale cupei piciorul, cupa propriu-zisă și rotundul cercului trebuia să fie din argint. Și ragul de mătănii din lemn va avea 108 mărgele bine lustruite. Acest număr sacru indica cantitatea de lucruri pe care un călugăr trebuie să le păstreze în cap. Plecarăm. Țu, pe calul său, iar eu pe ponei. Ieșind din curte, am luat-o la dreapta, iar la dreapta, după potală, am părăsit drumul de centură pentru a intra în cartierul comercial. Priveam în jurul meu, ca și cum era prima dată, ca și cum eram prima dată acolo. În fond, mă temeam că era ultima dată. Negustorii care veniseră în lasa erau în prăvălii, discutând cu fermitatea asupra prețului. Unii aduceau cai din China, alții țesături din India." Am traversat piața ca să ajungem la ceea ce ne interesa. Din timp în timp, Țu schimba salutări cu câte un prieten din tinerețe. Îmi trebuia o robă roșu închis pe care o, mi-o cumpăra mai mare. Nu numai pentru că urma să mai cresc, ci pentru că o altă rațiune practică. La noi, bărbații poartă robe foarte ample care sunt strânse în talie. La partea superioară formează un buzunar care conține toate obiectele de care un tibetan nu se poate despărți. Călugărul de mijloc, de exemplu, transportă în acest buzunar un bol pentru țampa. O cupă, un cuțit, diverse amulete, un săculeț de ors prăjit și destul de adesea o provizie de țampa. Dar nu uitați că un călugăr păstrează întotdeauna asupra lui tot ceea ce posedă. Umilele mele cu părături fură suprave supravegheate de țu. El îmi permise să cumpăr numai strictul necesar de calitate mijlocie, cum îi ședea bine unui biet acolit. Sandalele cu talpă din piele de iac, un mic săculeț de piele pentru orzul prăjit, un bol din lemn, o cupă tot din lemn, unde era cupa de argint din visurile mele, și un cuțit, adăugați un șirac de mătăni obișnuit pe care trebuie să-l netezesc eu însum, boabă cu babă, boabă, cele 108, și veți avea lista completă a obiectelor la care aveam dreptul. Tata era multimilionar. Avea proprietăți imense răspândite în toată țara, bijuterii și o cantitate considerabilă de aur, dar eu, cât timp va dura învățătura și cât tata era în viață, nu trebuia să fiu decât un biet călugăr. Am privit încă o dată strada și casele sale cu două etaje, cu mare acoperișuri ieșite în afară. Am mai privit odată prăvăliile cu aripioare de rechin și înveluișurile pe pentru șa, care erau întinse în fața ușilor. Am mai ascultat veselele pălăvrăgele ale negustorilor cu clienții, această stradă nu mi-a părut niciodată mai simpatică și invidiam pe cei care puteau să-și trăiască zilele aici și să o vadă mereu. Câinii vagabonți umblau de colo-colo, mirosind și mărâind. Caii care își așteptau stăpânii nechezeau în cetișor la apropierea lor. Iacii puternici se plimbau printre oameni. Câte misteri în afara geamurilor acoperite cu hârtie cerată! Ce negustori minunați veniți din cele patru colțuri ale lumii! poposind aici, trecând prin porțile grele de lemn și câte istorisiri ar fi povestit obloanele ferestrelor, dacă ar fi putut să vorbească. Priveam toate aceste lucruri ca și cum mi-ar fi fost niște vechi prieteni. Nu mi puteam imagina că ar fi putut veni o zi în care să-mi doresc să văd aceste străzi. Mă gândeam la ce mi-ar fi plăcut să fac, la tot ce mi-ar fi plăcut să cumpăr. Reveria mea fu, bruscă, fu, fu brusc întreruptă. O mână mare și amenințătoare se abătu asupra mea, mă trase de ureche și o feroce. Haide, mardi, lopsang, vociferațu, ce ai rămas ca o statuie? Mă întreb ce au în cap băieții de azi. Pe vremea mea nu era așa. Surâdea că voi rămâne fără ureche dacă nu mă mișc din loc. Ce puteam face decât să mă supun? Pe drumul de întoarcere, Tudă dea din cap și mormăia nemulțumit că generația actuală e o bandă de lenești cu capul în nori, care nu-i bună de nimic. Acasă, mama arunca o privire asupra cumpărăturilor mele. Spre marele meu regret, ea le considera destul de bune pentru mine. Nutrisem speranța că îl va dezaproba pețu, autorizându-mă să-mi cumpăr lucruri de mai bună calitate. Încă o dată, speranța mea de a avea o cupă de argint fus pulberată trebuind să mă mulțumesc cu o cupă din lemn făcută de mână din bazarul de la Lasa. Nu m-au lăsat singur ultima săptămână. Mama mă cu forța prin toate casele mari din Lasa, unde prezentam respectele mele. Mama adora aceste ieșiri, schimburi de modernități, discuții politicoase care constituiau programul nostru cotidian. Mă plictiseam de moarte. Pentru mine aceste vizite erau adevărate suplicii, căci nu eram dotat să pot suporta cu plăcere mulțimea. Aș fi vrut să mă distrez în aer liber în puținele zile care îmi rămăseseră să mă joc cu zmeele, să sar cu prăjina, să exersez cu cercul, dar în locul acestor distracții, eram târât peste tot ca un iac în fața unor femei care stăteau toată ziua pe perne de mătase și chemau servitorii să le îndeplinească câte un capriciu. Mama nu fu singura care îmi zdrobi inima, trebuia să-l însoțesc pe tata la, la maseria din Drembung. Aceasta e cea mai mare la maserie din lume, cu zece mii de călugări, cu temple și cu căsuțe din piatră. Această comunitate era un oraș înconjurat de ziduri și, cu ori, ca orice oraș care se respectă, putea să trăiască prin el însuși. Drebung însemna muntele de orez și, de fapt, el părea de departe cu turnurile și domurile sale chiar așa ceva. Dar eu nu aveam suficientă dispoziție să pot aprecia frumusețile arhitecturale. Aveam inima grea deoarece trebuia să pierd un timp care mi era atât de prețios. Tata avea treabă cu preotul și asistenții săi, și eu rătăceam Trizla în la maserie ca o navă rătăcită în furtună. Când am văzut cum erau tratați micii nobili, a voi frisoane de spaimă. Muntele de orez era de fapt construit în șapte la maserii, care formau una singură, conținea șapte ordine, șapte colegii diferite. Era prea mult pentru o singură persoană, pași pe preoți toți partizani ai unei discipline de fier, asigurau comandamentul. Când această agreabilă excursie în aer liber, ca să-i citez exact pe tata, l -o sfârșit, fui bucuros, dar și mai bucuros am fost când am aflat că nu voi fi trimis nici la Drembu, nici la Sera, care se găsa la 5 km de lasa. Săptămâna se apropia de sfârșit. Mi-am luat zmeele și le-am făcut cadou. Mi-au aruncat arba arbaletele și săgețile ca să mă facă să înțeleg că nu mai eram copil și nu mai aveam nevoie de jucării. Avea impresia că însă și inima mea era zdrobită, dar nimeni nu părea să dea importanța acestui mic amănunt. La căderea serii, tata mă chemă în cabinetul său. Era o cameră minunată decorată, încărcată de cărți vechi și de mare valoare. El era așezat lângă un altar înalt și mi-ordonă să mă așez în genunchi în fața lui. Ceremonia deschiderii cărții începea. Istoria completă a familiei noastre de secole era povestită în acest imens volum de un metru și jumătate pe 30 de centimetri. Ea continua cu numele fondatorilor originii noastre, de asemenea și cu o explicație detaliată a faptelor strălucite care determinaseră înnobilirea noastră. Erau consemnate acolo și serviciile aduse de familia noastră țării și suveranului nostru. În aceste pagini îngălbenite am citit toată istoria. Era a doua oară când cartea era deschisă pentru mine, și datele despre conceperea mea și despre nașterea mea erau deja consemnate acolo. Am văzut datele pe care se bazaseră astrologii pentru a stabili previziunile lor, ca și hărțile astrologice pe care le pregătiseră. Trebuia să semnez eu însum cartea, că cerea o viață nouă pe care trebuia să o încep mâine, în la maserie. Cartea era grea, tata se clătină puțin când se ridică să o pună în locul în care era păstrată. Cu venerație el depozită cartea sub altar într-o nișă de piatră. Apoi încălzit ceară, întinse pe crăpătura nișei și apăsă sigiliul său pe ceară, astfel ca nimeni să nu poată atinge cartea. Apoi se instală confortabil pe perne, o lovitură ușoară într-un gong, plasat alături de el și un servitor intră, adău... aducându-i ceai cu unt. După o, lună tăci... După o lungă tăcere, el îmi vorbi de istoria secretă a Tibetului, care începea cu mii de ani în urmă, care era deja veche în momentul potopului. El îmi povesti cum într-o anumită perioadă Tibetul avusese deschidere la mare, ceea ce era aprobat cu acte. Chiar în epoca noastră, spuse, când se crăpă pământul la Lasa, se pot găsi pești, fosile și cochilii ciudate, urme de metale a căror utilitate nu este cunoscută. Călugării găseau adesea aceste cochilii, explorând cavernele regiunii și le arătase tatălui meu, apoi starea sa se schimbă. Cum este scris în lege, spuse, copilul nobil va fi crescut în austeritate, în timp ce cel sărac va avea parte de milă. Înainte de a fi primit în la maserie, va trebui să trece o probă foarte severă. Era absolut necesar să fac proba unei docilități absolute și să mă supun orbește tuturor ordinelor care îmi vor fi date. Ultimele sale cuvinte nu păreau să fie potrivite pentru, o pentru a petrece o noapte liniștită. Fiul meu, spuse, tu crezi că sunt dur și indiferent. Mă preocupă numele familiei noastre și îți spun. Dacă nu vrei să intri la la mea serie, să nu mai vii aici. Vei fi tratat ca un străin în această casă. Apoi îmi făcusem să mă retrag, fără să adauge niciun cuvânt. Puțin mai târziu, spre seară, mi-am luat adio de la sora mea Iaso. Era bulversată, ne jucasem împreună adesea și apoi nu era decât o fetiță de nouă ani, iar eu, un băiat, care a doua zi împlineam șapte. Era imposibil să o găsesc pe mama. Ea se culcase și n-am putut să-i spun... Să spun adio. Mă aflam singur în camera mea unde îmi petreceam ultima noapte și mi aranjam pernele care îmi serveau drepat. M-am întins fără să am chef să dorm. Mult m-am gândit la ceea ce îmi spusese tata în seara aceea. Mă gândeam la profunda sa aversiune pentru copii și mă înfricoșa a doua zi când... Pentru prima oară voi dormi departe de ai mei. Pe cer luna aș urma drumul. O pasăre de noapte bătea din arii prin dreptul ferestrei. Am dormit, dar când razele lunii fură înlocuite de cele ale soarelui, un servitor mă trezi cu un bol de țampa și ocupă de ceai cu unt. Țună văli în cameră când tocmai mâncam. Ei bine, băiete, sosit momentul să ne despărțim. Mulțumesc lui Dumnezeu. Voi putea să mă întorc la caii mei. datoria și amintește-ți ce te-am învățat. Apoi mi întoarse spatele și mă părăsi, despărțirile pline de emoție la plecarea mea, mi s-ar fi părut penibile. Dacă mama s-ar fi sculat pentru a-mi spune la revedere, aș fi încercat de sigur să o rog să mă țină lângă ea. Mulți copii tibeteni duc o experiență plină de gingășie, a mea fusese dură. Din toate punctele de vedere și dacă ea n-a venit să-mi spună la revedere, era din cauza tatei, care, cum am descoperit mai târziu, dăduse ordine în acest sens ca eu să mă învăț cu disciplina și fermitatea. Mi-am terminat micul dejun, mi-am pus bolul și cupa în robă și mi-am luat o robă de schimb pe care am făcut-o balot împreună cu o pereche de botine din fetru. Când am ieșit din cameră, un servitor mă lua de mână încet să nu deranjeze pe cei din casă care dormeau. Mergeam pe coridor, în timp ce coboram scările au apărut zorile. Astfel mi-am părăsit casa, singur, temător și cu inima strânsă. La porțile templului Drumul ducea direct la la maseria din Chakpori, templul medicinei, o școală care avea reputația de a fi dură. Am mers kilometri la lumina zilei. La poarta prin care se făcea accesul în mănăstire, am mai întâlnit doi băieți veniți ca și mine să solicite admiterea lor în la maserie. Ne-am examinat circumspecți, fără să reușim, cred, să ne impresionăm. Am decis că ar trebui să fim sociabili dacă va trebui să suportăm același antrenament. După un timp, am bătut timid în poartă fără să obținem niciun răspuns. Unul dintre tovarășii mei luă o piatră mare cu care făcu zgomot ca să atragă atenția. Un călugăr a apărut ținând un baston. Eram atât de speriați încât îl vedeam cât un copac tânăr. Ce doriți, micilor demoni?" întrebă. Credeți că n-am altceva mai bun de făcut decât să deschid poarta unor băieți de teapa voastră?" Am venit să fim călugări," am replicat. Călugări?" Semănați cu nici mai maimuțe," spuse. Așteptați aici, fără să vă mișcați. Maestrul acoliților vă va primi când va avea timp." Poarta se închise. Ne-am așezat pe pământ că și picioarele noastre erau obosite. În la maserie intrau oameni. Deschizându-se o mică fereastră, un miros plăcut de bucătărie străbătu aerul, amintindu-ne cât ne este de foame. Ah, această mâncare era atât de aproape de noi și totuși nu aveam acces la ea." În fine, poarta a fost deschisă, violent și un om mare și descărnat, înalt și slab apăru. Ei bine, vociferă, ce doriți micuților? Noi dorim să fim călugări. Bunul lui Dumnezeu exclamă, ce trebuie? Ce treburi ne-au venit? Ne făcusem să intrăm în interiorul marii incinte care înconjura la maseria. Ne întrebă cine suntem și chiar pentru ce ne-am născut. Nu ne-a fost greu să înțelegem că nu l-am impresionat cu nimic. Intră repede," spuse primul, care era copilul unui cioban. Dacă treci probele, vei putea rămâne." Trecu la următorul. Și tu, băiete, ce spui? Tatăl tău e măcelar? Taie carne? E un om care nu respectă legile lui Buda, și tu vii aici? Fugi repede să nu te pun eu pe fugă." El se repezi spre băiat și bietul, uitându-și oboseala, își regăsi toată energia. Rapid se întoarse, făcu stânga împrejur și ajungând pe drum o rupse la fugă lăsând în urma lui mici nori de praf. Teribilul călugăr se îndreptă spre mine, cu o privire feroce și mă temeam să nu cad pe loc. El își agita bastonul amenințător. E rândul tău. Cine ești tu? Oh, oh, un tânăr prins care vrea să devină religios. Va trebui mai întâi să arăți ce vrei. Drăguțul meu domn, ce ai în burtă? Aici nu e un loc pentru mici aristocrați alintați. Fă 40 de pași înapoi și așa te în atitudinea de contemplație până la noi ordine. Ferește-te să miști chiar din ochi. Apoi se întoarce burusc și plecă melancolic. Am rămas umilit și am făcut 40 de pași. Mi-am îndoit genunchii și apoi m-am așezat cu picioarele încrucișate cum îmi fusese poruncit. Am rămas în această poziție toată ziua, fără să mă mișc. Vântul mă învăluia în rafale de praf. Ele formau mici vârtejuri în palmele mele întreptate spre cer, pe umeri și-mi intrau în păr. Pe măsură ce soarele apunea, îmi era din ce în ce mai foame și o stete tor torturantă îmi usca gâtul. Din zor nu mai mâncasem și nu mai băusem nimic. Călugării veneau și plecau. Erau numeroși, dar nu-mi dădeau nicio atenție. Câinii se opreau să mă miroasă cu curiozitate, apoi plecau. Trecu un grup de băieți micuți. Unul dintre ei, neavând treabă, aruncă copiatră care mă atinse la tâmplă. Sângele curgea, dar nu mă mișcam. Îmi era prea teamă. Dacă ieșuam la această încercare, tata nu mă mai lăsa să intru în ceea ce fusese casa mea. Nu aveam alt loc unde să mă pot duce. Nu aveam nimic altceva de făcut decât să rămân nemișcat, suferind cu toți mușchii și toate articulațiile. Soarele dispăru în spatele munților și se făcu noapte. Stelele scânteiau pe cerul sombru. Mii de lămpi, mici, cu unt, sclipeau la ferestrele la maseriei. Se porniu un vânt rece, îi auzeam șuieratul printre frunzele copacilor și în jurul meu zgomote surde compuneau muzica strania nopții. În ciuda tuturor, rămăsei nemişcat pentru două motive. Îmi era prea frică și membrele mele erau omorțite și anchilozate. Atunci ajunse la mine fâșitul unor pași în sandale pe solul nisipos. Recunoscui pasul unui bătrân care căuta drumul în întuneric. O torță apără în fața mea. Era un bătrân călugăr pe care anii de austeritate îl îndoiseră și îl obosiseră. Mâinile îi tremurau și acest lucru nu mă lăsă indiferent când văzui că varsă ceaiul pe care îl ținea în mână. În cealaltă ținea un mic bol de țampa. El îmi întinse și una și alta. Nu făcui niciun gest să le iau. Ia, fiul meu, căci ai voie să te miști în timpul nopții. Am luat ceaiul și țampa și le-am pus în bolul meu. Dormi acum, brelo, bătrânul, dar la primele raze ale soarelui să-ți aceeași poziție, căci este vorba de o încercare și nu de o tortură inutilă. Cum crezi tu, poate în acest moment, numai cei care o depășesc pot aspira la înaltul nostru ordin? Puse cupa și bolul și se îndepărtă. M-am ridicat în picioare, mi-am întins membrele, apoi m-am culcat alături și am terminat ampa, Eram la capătul puterilor. M-am întins pe pământ și mi-am pus roaba de schimb sub cap. Cei șapte ani pe care i, i petrecusem pe pământ nu fusese răușori. Tatăl meu se arătase sever în toate ocaziile, oribil de sever. Dar acum eram singur, departe de ai mei, după o zi de nemișcare, murind de foame și de sete, și fără speranța că a doua zi va fi bine. Pentru un moment trebuia să dorm sub cerul înghețat. Singur, cu frica mea de tenebre, singur, cu teama pentru zilele următoare. Mi s-a părut că abia închisesem ochii când am fost trezit de zgomotul unei trompete. Deschizând ochii, am văzut că falsa Aurora era acolo însoțită de prima lucire a zilei care se reflecta în vârfurile din spatele munților. M-am sculat, sculat cu repeziciune și am reluat atitudinea de meditație. În fața mea, la maseria, se trezea lent. Mai întâi cu marea sac. Carcasă inertă și lipsită de viață, semăna cu un oraș adormit. Ea scoasă un suspin ca un om care se trezește. Acest suspin deveni un murmur care se amplifică și începu un zumzet de activitate asemănător cu un stup de albine într-o zi caldă de vară. Când lumina fu mai vie, mici grupuri de capetera se treceau prin fața ferestrelor deschise, ferestre care la lumina primei aurore semănau cu orbitele goale ale unui craniu uman. Cu cât ziua avansa, mă simțeam mai anchilozat. Dar nu îndrăzneam să o mișc. Dacă adormeam un moment și asta ar fi însemnat că nu mai, nu mai pot continua drumul, tata fusese foarte clar. Dacă la maseria nu avea nevoie de mine, el cu atât mai puțin. În grupuri mici, călugării ieșeau fiecare la treburile lor misterioase. Băieții treceau și câtodată aruncau cu pietricele în direcția mea, iscând praful. Cum nu puteam să le răspund, Renunțau, plecând în căutarea unor victime mai cooperante. Puțin câte puțin, lumina scădea și micuțele lămpi cu untare la maseriei fură din nou chemate la datorie. Curând nu mai luminau decât stelele cu lumina lor difuză, că era perioada anului în care luna se ridica târziu. Când luna este tânără, ea nu poate călători repede, spunea un dicton tibetean. Deodată, fui bolnav de frică, mă uitaseră. Era vorba de o încercare sau de un curs în care trebuia să fiu privat de orice hrană. Nu mă mișcam toată ziua și muream de foame. Deodată o speranță îmi lumină inima. Trebuia să mă mișc. Auzeam un zgomot de pași și o siluetă se îndreptă spre mine. Dar vai, era un buldog imens care târa ceva după el. Departe de a mi-acorda vreo atenție, el își urmă misiunea sa nocturnă fără să le emoționeze, emoționeze situația mea. Speranțele mi se spulberaseră. Aș fi vrut să plâng. Pentru a depăși acest moment, mi-am amintit cât de stupide sunt fetere și femeile care se comportă astfel. În fine, am auzit pașii bătrânului. De această dată mă privi cu multă blândețe. Iată ceva de mâncare, dar nu este încă sfârșitul încercării. Rămâne mâine, fii atent, în consecință, căci se eșioază în ultimul moment. Și cu acesta plecă. În timp ce vorbea, eu beam ceaiul și mâncam țampa. Din nou m-am întins, întins pe pământ, mai puțin fericit decât în noaptea precedentă, lungit. Meditam asupra nedreptăților acestora. Eu nu vroiam să fiu călugăr. Nu eram lăsat să decina, decid asupra soartei mele și, dacă aș fi fost un animal, stăteam pe vârful unui munte. Am adormit cu aceste gânduri. Urmă ziua a treia. Relund atitudinea de contemplație, mă simțeam mai ușor și mai obosit. La maseria mi se părea că plutește într-un amestec de clădiri, culori strălucitoare, pete roșii cu munți și călugări generoși. Un mare efort mi-a trebuit să depășesc acest vertige. Gândul că puteam să clachez, după ce suferisem atâta, mă înspăimânta. Aveam impresia că pietrele pe care eram așezat deveniseră cu timpul tăioase ca cuțitele care mi infigeau în cele mai sensibile locuri ale ființei mele. Într-unul din momentele de destindere relativă, mi-am zis că aveam noroc că nu sunt o găină care trebuia să stea pe ouăle ei, mai mult ca mine. Soarele părea imobil, ziua părea fără sfârșit. În fine, lumina a început să scadă și vântul serii se juca ca un fulg al unei păsări care fusese pe acolo. Deodată, lumini micuțe apăruseră la ferestre, una după alta. Cum aș vrea să mor în noaptea asta, mă gândeam, nu mai pot să-mi țin corpul. În acel moment a părut silueta maestrului acoliților în cadrul unei uși. Vino aici, copilul meu, strigă el. Am încercat să mă ridic în picioare, doar picioarele mele erau atât de înțepenite că m-am prăbușit. M-am ridicat grăbit și mi-am luat micul bagaj, mărgând spre el cu un pas clătinat. Intră, îmi spuse. Asistă la slujba de seară și mâine dimineață vin o să mă vezi. În interior era cald și am simțit mirosul reconfortant al esențelor. Simțurile mele ascuțite de foame însemnalaseră că nu departe de se găsea mâncarea și am urmat un grup care se îndrepta spre dreapta. Mâncare, țampa și ceai cu unt. M-am fofilat în primul rând ca și cum făcusem asta toată viața. Călugării încearcă să mă rețină apucându-mă de codiță, dar am luat-o înainte strecurându-mă printre picioarele lor. Vroiam să mănânc și nimic nu-mi mai, nu mai stătea în cale. Puțin reconfortat, am urmat călugării în templul interior pentru slujba de seară. Era prea obos... Eram prea obosit pentru a înțelege ce era, dar nimeni nu-mi dădea nicio atenție. Când călugării au ieșit, m-au îndreptat spre un pe norm și în spatele lui m-am întins pe pământ cu boceluța mea sub cap. Am adormit. Un șoc violent. Credeam că mi-a fost crăpat capul. Voci. Unul nou. Un copil de bogat. Pe el. Un acolit îmi rupse roba de schimb pe care o trăsese de sub capul meu. Altul pusese stăpânire pe botinele mele. O azvârlitură de țampa umedă și grasă mă în plină față. O avalanșă de lovituri, pumni și picioare se abătura asupra mea. Dar eu nu mă apăram. Poate era vorba de o altă încercare și vreau să vadă dacă mă supun legea șasea care poruncește. Suportă suferința și nenorocirea cu răbdare și resemnare. Cineva strigă deodată, ce se petrece aici? Se auziră șușoteli speriate, oh, bătrânul sa a cu oase. să plecăm, să ne ascundem. Tocmai încurățam țampa de pe ochi când maestrul acoliților se apleca spre mine, mă trase de coadă și mă puse în picioare, pui nenorocit, molaticule. Tu, un viitor șef, haide, de! te-au păcălit. Am fost supus unor lovituri violente. Nu ești bun de nimic, molatic, incapabil să te aperi. Loviturile păreau că nu se mai opresc, am crezut că aud ce-mi spuse Sețu când ne-am luat la revedere. fă bine, datoria, și amintește-ți de tot ce te-am învățat. Inconștient, am făcut față și am aplicat o ușoară apăsare, cum mă învăța Sețu să fac. Maestrul, luat prin surprindere, scoase un geamă de durere, zbură pe deasupra capului meu, căzu pe solul pietros, alunecă pe nas, jupuindu-și pielea și se opri când capului se lovi de un stâlp cu un sunet asurzitor. Mă așteaptă moartea, gândeam, la sfârșitul tuturor suferințelor. Lumea păru că se oprește, ceilalți copii își rețineau răsuflarea, un urlet. că lugărul mare și osos era în picioare. Râuri de sânge curgeau din nasul lui, totuși râse cu hohote. Ești un cocoș de luptă, hai, îmi spuse. Un cocoș de luptă sau un șoricel ascuns într-un colț? Care din doi? Asta trebuie să știu. El se întoarse spre un băiat de 14 ani, mare și greu, i ai făcut semn. Nga, Nga Vang, spuse. Tu ești cea mai mare brută din această la maserie, fă -ne să vedem cine este mai bun între băiatul unui caravanier și băiatul unui prinț, când e vorba să se bată. Pentru prima dată în viața mea, i-am mulțumit lui Tu, bătrânul călugăr polițai. În tinereza sa, el fusese expert în ju judo, campion al țării cam. El mă învățase după propriile sale cuvinte tot ce știa." Știam să mă bat contra adulților și făcuse mari progrese în această știință, mai ales că forța și vârsta nu aveau nicio utilitate. Această luptă mi-a decis viitorul și m-am simțit în fine liniștit. Gavang era puternic și bine făcut, dar îi lipsea suplețea în momentele importante. El se îndreptă spre mine pentru a mă apuca de mâini ca să mă readucă la tăcere. Nu mi-era teamă, datorită lui Tsu și a antrenamentului său, uneori brutal. Când Nagvang se mișcă, am făcut un pas alături și l-am prins de mână ușor. Picioarele sale derapară și, după ce făcut jumătate de cerc înainte, ateriză în cap. El rămase o clipă de săgeamă pe covor, apoi se ridică brusc și se aruncă spre mine. M-am lăsat pe vine și am dat un picior în momentul în care se afla deasupra mea. De data aceasta, sări în sus cu brațele întinse și ateriză pe umărul stâng. Dar nu era suficient. El se întoarse prudent, în jurul meu. Apoi văzu un lanț cu un obiect în care se, în care se ardea tămâia. Îl apucă și îl învârti în aer. O asemenea armă este lentă, grea și ușor de evitat. Făcui un pas înainte și apăsai brațul care agita obiectul cu un deget la baza sa, figură pe care tu o adesea mă învățase să o fac. El se răstogoli la pământ. Degetele sale inerte lăsară lanțul să-i scape. Iar obiectul în care se ardată mâia a fost propulsat în grupul de copii și călugării care asistau la meci. Gavang rămase inconștient circa o jumătate de oră. Această atingere specială servește adesea să eliberăm spiritul de corp pentru a putea efectua călătorii astrale. Maestrul la se apropie de noi, îmi dădu una pe omăr și făcu o declarație contradictorie. Micuțule, spuse, ești un om. Răspunsul meu fu de o îndrăzneală de nebună, Atunci merit puțină mâncare. Părinte, dacă vreți, am avut atât de puțin în ultimele zile, băiatul meu îmi răspunse: mănâncă și bea până nu mai poți, vei spune apoi unui coleg să te aducă la mine, acum tu ești șeful lor. Bătrânul călugăr, care mi-a câte ceva de mâncare înainte de a fi în la maserie, sosi în acel moment. Fiul meu, bine ai făcut. Gavang tiraniza coliții. Să iei locul, dar bunătatea și înțelegerea să te inspire în lumea deciziilor. Te-ai remarcat pozitiv. Folosește-ți cunoștințele și ai grijă să nu cazi în mâini nedemne. Acum vină cu mine să-ți dau să mănânci și să bei." Când am sosit în camera sa, maestrul acoliților mă primi amabil. Așa te băiatul meu," îmi spuse. Așează-te. Vom vedea dacă și, intelect și intelectual ești tot atât de strălucitor ca și fizic. Voi încerca, deci fii atent." Îmi puse un număr foarte mare de întrebări și oral și scris. Timp de șase ore am rămas așezați unul în fața altuia pe perne, iar la sfârșit s-a arătat satisfăcut. Avea impresia că m-am transformat într-o piele de iac, prost, întinsă, grea și flașcă. Se ridică, băiatul meu, spuse, urmează-mă. Aș vrea să te prezint lui Abate. Este o onoare extraordinară, vei înțelege imediat pentru ce. Haide! L-am urmat pe coridoarele largi, Birouri religioase, temple interioare, săl de clasă, o scară, alte coridoare în zigzag, sala zeilor și antrepozitul plantelor medicinale, o altă scară și ajunseseră pe acoperișul plat la maseriei, apoi am mers drept înainte spre casa părintelui Abate, o intrare printre lambriuri, aurite, Buda din aur, simbolul medicinii și apoi am intrat în apartamentele particulare ale părintelui Abate. Salută, fiul meu, zise zise maestrul acoliților. Și fă ca mine. El se posternă după ce salută de trei ori. Eu făcui la fel cu inima bătând. Părintele Abate impasibil ne privea. Așezați-vă, spuse. Ne-am instalat pe perne cu picioarele încrucișate după moda tibetană. Un lung moment, părintele Abate mă examină fără să vorbească, apoi spuse. Mardi Lopsang Rampa, eu știu tot ce te privește, tot ce ți-a fost prezis. Încercarea răbdării tale a fost aspră. Tu vei înțelege acest lucru peste câțiva ani. Pentru moment, știu că în miile de călugăr nu este niciunul care să fie dotat pentru lucruri superioare și capabil să atingă un înalt grad de evoluție. Alții practică rutina în obligațiile lor. Aceștia sunt muncitori manuali, cei care parcurg căile fără să-și pună întrebări. Noi ne lipsim de aceștia. Ne vom lipsi de cei care vor perpetua știința noastră când un nor străin ne va acoperi țara. Vei primi o formație specială, o formație intensivă în câțiva ani. Puțin când vei primi atâtea cunoștințe cât un lama, nu acumulează într-o viață întreagă. Drumul va fi dur și adesea penibil. Să stăpânești clar viziunea este într-adevăr dureros și să voiajezi în luminile astrale, cere nervi pe care nimeni să nu-i tulbure și o voință dură ca piatra. Ascultam cu toată atenția fără să scam niciun cuvânt. Toate acestea mi se păreau foarte dificile. Nu eram prea puternic la acest punct. Părintele Abate continuă. Vei studia aici medicina și astrologia, noi te vom ajuta. Vei studia în același timp și artele ezoterice, drumul tău este trasat, Mardi, în grampa. Deși nu ai decât șapte ani, îți vorbesc ca unui adult. El înclină capul și maestrul acoliților se ridică și se înclină până jos. Am făcut la fel și am ieșit împreună. După ce am ieșit din camera sa, maestrul rupse se tăcerea. Fiul meu spuse. Va trebui să muncești dur, dar noi te vom ajuta din toate puterile. Acum urmează-mă, mergem să fi ras în cap. În Tibet, când un tânăr băiat intră în ordini, se rade în întregime părul, cu excepția unei meșe care este tăiată în ziua în care primește numele său religios și îl abandonează pe cel vechi. Dar voi reveni asupra acestei chestiuni mai târziu. Maestrul mă conduce de-a lungul coridoarelor circulare, într-o mică încăpere, frizeria, unde mi s-a spus să mă așez. Tamcio, spuse, rade lângă pe acest băiat, taie și meșa că cel va primi numele religios tot azi. Tamcio înainte, îmi lua, îmi lua coada în mână și o ridică vertical. Ah, ah, băiete, ce coadă minunată, bine unsă, bine îngrijită. Va fi o plăcere să o pieptăm. El luă o pereche de foarfece, enorme, în genul celor care servesc pentru tăiatul grădinii. Tische strigă: Vino să -ți ții de capătul acestei cozi. Tische, ajutorul său sosim în pas alergător și trase atât de puternic de coada mea încât aproape m-am răsturnat la pământ. Tam cio se puse pe treabă și după multe mormăiel coada mea futăiată, dar asta nu era decât începutul. Ajutorul aduse un bol plin cu apă caldă și când mi-o vărsă pe cap, am simțit o durere cumplită. Ce ți s-a întâmplat, micuțule? întrebă cu aforul. Te-am fript da," am spus. Nu da atenție." Asta ușurează tunsul, îmi răspunse, luând un instrument grosier cu care, după mult timp, reușise să mă debaraseze de părul meu. Vino," îmi spuse maestrul. L-am urmat în camera sa, unde mi-a arătase o carte mare. Să vedem cum te vom numi. Ah, din acest moment numele tău va fi Izamik Dmar Lahlu. În această carte eu voi continua să folosesc numele de Mardi Sang Rampa, mai ușor pentru cititor." Am fost în fine condus în clasă, mă simțeam ca un ou astfel tuns. Cum primisem o bună educație acasă, se bănuia că aveam cunoștințe superioare și m-au dus în clasa celor care aveau 17 ani. Aveam impresia că sunt un pitic printre curioși. Acești acoliți văzuse scena cu Gamvang și de aceea nimeni nu mă șicana în afară de un băiat mare și stupid. El se apropie de mine pe la spate și-și puse labele sale murdare pe craniul meu dureros. N-am făcut decât să mă îndrept și cu degetele i-am dat o lovitură seacă la partea de jos a coatelor, făcându-l să urle de durere. Într-adevăr, se un bun maestru. Toți, într-un cunoscătorii de judo și pe care i-am întâlnit mai târziu în timpul săptămânii, îl cunoșteau ca fiind cel mai bun specialiști din Tibet. După acest incident, băieții mă lăsară în pace, cât despre profesorul nostru, când era întors cu spatele și băiatul cel mare mi-a pus mâinile pe cap, a înțeles ce s-a întâmplat și, văzând rezultatul bătăiei, a început să râdă și m-a lăsat în pace. Era aproape ora opt și jumătate și aveam trei sferturi de oră liber, înainte de, ofici de oficierea slujbei de seară, care era fixată la ora nouă și un sfert. Bucuria mea a fost de scurtă durată. Un lama am făcut semn să mă apropii când ieșeam din sala de curs. Urmează-mă, spuse. M-am supus întrebându-mă ce alte noi necazuri mă mai așteaptă. Intrăm într-o cameră de muzică unde erau circa 20 de băieți noi ca și mine. Trei muzicieni încercau să cânte. Unul la tambur, altul la trompeta de argint, altul la trombon. Mergeam să cântăm să te pot repartiza în cor. Muzicenii atacară o arie foarte comună pe care puteau să o cânte toți. Vocile noastre se ridicară și sprâncenele maestrului de muzică de asemenea. Mirarea primă feței sale o vie suferință. Mâinile sale se ridicară în semn de protest. Opriți, opriți!" strigă el. Îl faceți pe Dumnezeu să sufere. De la început și fiți atenți!" Am reînceput, dar ne opri. De data aceasta a venit la mine. Tu încerci să-ți bagi ochi de mine? Vreau să te fac să cânți în cor și tu cânti de unul singur?" Încă o dată mai încearcă." Dar nu mult timp, maestrul de muzică gesticulă în fața mea. Mardi Lom Zang spuse. Muzica nu figurează printre talentele tale. Niciodată de 55 de ani de când sunt aici... N-am auzit o voce mai falsă. Micuțule, nu mai cânta, în timpul orelor de muzică, fă altceva. În templu, oriunde, iar acum întind-o vandalule, fără ureche muzicală. Am întins-o, m-am plimbat până la momentul când trompetele au anunțat ora ultimei slujbe. Doamne, doar ieri am intrat în la maserie? Mi se părea că eram, eram de o eternitate. Aveam impresia că merg ca un somnambul și începuse să-mi fie foame. Asta era bine, și dacă aveam stomacul plin, cădeam și în somnul cel mai profund. Cineva mă trase de robă și deja mă aflam în aer. Un lama puternic, o figură simpatică, mă instalase pe umerii săi. Vin, om micuțule," îmi spuse, vei întârzia la slujbă dacă nu te grăbești." Când intră în templu, mă purta încă pe umeri, își luă locul imediat pe pernă și mă așeză cu precauție în fața lui pe perna acoliților. Privește-mă," spuse, și repetă ce zic eu, dar când voi cânta să nu deschizi gura." Câte sunt de recunoscutor că m-a ajutat, puțin oameni ca el și-au manifestat bunătatea față de mine, educația pe care o primisem se bazase pe vo vociferări și lovituri. Ați pisem, când m-am trezit, trăsărind, am descoperit că slujba se terminase și că lama mă transportase a dormit până la sala de mese, refectoriu unde pusese în fața mea ceai, țampa și legume fierte. Mănâncă puiule și apoi, în pat, merg să-ți arăt camera ta că și noaptea asta ai dreptul să dorm până la ora cinci. Vei veni să mă vezi când te trezești. Acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-am auzit înainte de a mă trezi la ora cinci dimineața. Și cu câtă dificultate un tânăr băiat care părea prietenos. Am văzut că eram într-o cameră mare, întins pe trei perne. Lama Mingiar, don, don Dup, mi-a cerut să te trezesc la ora cinci, spuse. M-am sculat și am împins pernele la perete așa cum văzusem că fac ceilalți. Ceilalți ieșiră deja și prietenul meu spusese să ne grăbim la micul dejun, apoi trebuie să te conduc la Lama Mingiar Dondup. Începeam să mă simt mai bine în la Serii, așa că pen pentru că realizasem că nu mai am nicio posibilitate de alegere. La micul dejun, lectorul ne cita cu o voce monotonă un, un pasaj din cele 120 de volume din Kangjur, scrierile budiste. Probabil se observa că gândesc altceva, că ce-am fost interpelat brusc. Tu, micuțule venit, ce am spus?" Răspunde repede." Dintr-o sclipire, fără să reflectez nicio secundă, am replicat. Ați spus, părinte?" Acest copil nu mă ascultă. Tocmai l-am prins." Replica suscită ilaritate. Lectorul suruse, evident. Rarism o făcea și explică că mi-a cerut să-i repet textul din scriere și că de data asta așa a fost. La toate mesele, lectorul instalat în față ne citea pasaje din textele sacre. Călugării nu aveau voie să vorbească în timpul mesei și nici să gândească la ce mănâncă. Știința sacră trebuia să pătrundă în același timp cu mâncarea. Eram așezați toți jos, pe perne și mâncam pe o masă înaltă de 50 de centimetri. Orice zgomot era interzis, nu aveam voie să punem coatele pe masă. La port, disciplina era într-adevăr de fier pori însemna muntele de fier. În cea mai mare parte a la maseriei, disciplina sau folosirea timpului era prost organizată. Călugării puteau să muncească sau să fie leneși, în diferite moduri. Unul putea să dorească să progreseze și acela devenea lama, căci lama însemna a fi superior. Și se aplică oricui. În la maseria noastră, disciplina era strictă și chiar inflexibilă. Noi trebuia să devenim specialiști, conducătorii claselor noastre. Pentru noi... Ordinea și educația erau absolut esențiale. Noi nu eram autorizat să purtăm robe normale de acoliți, care sunt albe. A noastră era roșu închis ca a călugărilor. Noi aveam de asemenea servitori care supravegheau latura practică a vieții din la maserie. Aveam permanent în cap dictonul budist. Dă exemplul tău personal. Fă numai bine și niciodată rău aproape lui tău. Aceasta este esența învățăturii lui Buddha. Părintele nostru călugăr Lama La." Era tot atât de sever ca tatăl meu și cerea o supunere oarbă. Una din vorbele sale favorite era cititul și scrisul sunt porțile tuturor posibilităților. Într-un fel, în acest domeniu am avea multe de făcut. Al treilea ochi. Ultimele zile acasă. O mare activitate domnea încă în interiorul casei. Ceaiul curgea și mâncarea se consuma de către veselii convivi care vreau să-și...